10. Sörli hallgatagon figyelte, ahogy erőteljes mozdulataitól a csónak tovasiklik a vizen. Szeretett csónakázni. Szerette a nyugalmat, a csendet, amely a tó közepén fogadta, valahányszor kibérelt egy csónakot. S szerette a látványt, amely eléje árult. Csikágó, ez a minden tekintetben különleges város innét a szebbi karcát mutatta. A távolság ködében eltűntek a part szemetes játszóterei, a sivár, komor utcasorok. Innét csak a felhőkarcolók égbenyúló árnyai látszottak, tövükben a modern lakótelepek tömött sorai. Most azonban nem tudott gyönyörködni a látványban, sem élvezni a nyugalmat. Már hosszú ideje gyűjtötte az erőt magában, hogy beszéljen, de nehezére esett neki rugaszkodni. Még akkor is ott bújkált a bizonytalanság a hangjában, amikor megszólalt. Valamiről beszélnünk kell, Richard. Őt nézte, ahogy a határozott mozdulatai alább hagynak. Igen, tudom. Richard megérezte, hogy már jó ideje nyugtalan, de nem sürgette. Várt. Némán, csöndesen. Talán a legelején kellett volna. De akkor még kevésbé ismertelek ahhoz, hogy rögtön ezzel kezdhettem volna. Sörli a távolba nézett. De most lélekben már annyira közel kerültünk egymáshoz, hogy tisztességtelennek érezném, ha elhallgatnám. A kétevező mozdulatlanul pihent a fiatal férfiüllében. Sörli, amit tudnom kell rólad, azt tudom. A múlt az a múlt, amit nélkülem éltél, csak rád tartozik. Nincs semmi, amiről kénytelen vagy nekem beszámolni. Nekem az is elég, hogy tudom, sokkal tisztességesebb vagy annál, hogy bármi rosszat tettél volna valamikor rég. Észrevette, hogy sörli görcsösen szorítja össze a kezét. Miért baj, hogy volt barátod, barátaid? Nekem is voltak nők az életemben, de egy a fontos. Amióta mi ketten vagyunk egymásnak, azóta más nem számít. Folytatta rekedten. Egy majdnem megtörtént és botrányba fulladt esküvőt is ilyen jelentéktelennek tartasz? Hangzott a halk kérdés a csónak másik feléből. Félreértettél. Helyesbitet még mindig mozdulatlanul. Én semmit sem tartok jelentéktelennek, ami a te életedhez kötődik. Csupán azt szeretném, ha nem éreznél ezek miatt a múltbéli emlékek miatt lelkiismeret furdalást. Sörli bólintott. A vízbe mártotta a kezét, úgy tűnt, mintha a gondolatai egészen másút járnának. Szerelem első látásra, hajtogatta konokul, és nem akarod elfogadni, hogy én ebben sokáig nem hittem. Mélyet lélegzett a tóparti táj hűvös, friss levegőjéből. Voltam már szerelmes, ide számítva a diák szerelmek fellobbanásait is összesen kétszer, de azok szépen lassan jöttek. Krég, Gyermekkorunktól fogva ismertük egymást, s mire felocsúdtunk, már átléptünk a kamaszkor barátságából a szerelembe. Felemelte a fejét, Richardot kereste a tekintete. Ha mindez jelentéktelen volna, amiről mesélsz, szólalt meg őleverten, akkor nem tudnám mivel magyarázni, miért érzek most fájdalmat. Lehet, hogy ezért nem akarom, hogy beszélj róla. Shirley, nincs jogom a múltat felett ítélkezni. Ha tettél volna is olyat, amiért szomorkodnék, akkor sem volna jogom, érted? Elhallgatott, és a fejét csóválta. Őrület! Te jó ég! Lehet, hogy féltékeny vagyok a múltbéli barátodra? Féltékeny, amiért egykor hozzátartoztál? Amiért valaha fontos volt neked? Sörli összeharapta a szája szélét. Nem akarok neked fájdalmat okozni, sem azt, hogy a féltékenység miatt kínlódj. Árult el Tompán. Bár tudom, ellenkező esetben én épp úgy küzködnék a fájdalommal. Richard szemében meleg fénykelt életre. Akkor ez az, mégiscsak szerelem kettőnk között. Nem tagadhatod, most már nem, csapott le diadalittasan. Akárhogy is jött. Nem tudhatod, hogy jött, mosolyodott el Sörli első ízben, amióta beszélgettek. Lehet, hogy éppen úgy, mint nálad. Richard lélegzete elakadt. Megpróbált visszagondolni Sörli viselkedésére, a kétségbe esett tiltakozására, hiszen nem a szerelem ellen tiltakozott, hanem mert fogva tartották az erkölcsi normák. Ugyanakkor ő maga már fogoly volt. A szerelem fogja. Mit gondolsz? Nézett végig a csónakon, gonterhelten. Ha most felállok és odahajolok hozzád, hogy megcsókoljalak, felborulunk? Sörli elnyomta a mosolyát. Attól tartok, igen. Lehet, hogy ezen túl nem csónak ázunk? Richard a kezébe vette az evezőt, és határozott mozdulattal evezni kezdett. Mire észbe kaptam, már jegyesek voltunk, és az esküvő időpontja is ki volt tűzve. Tűnődött Shirley. Napokkal a házasság kötésünk előtt egy nevetséges összetűzés ébresztett végre fel. Rájöttem, hogy én ezt nem akarom. Hogy akarhatnék olyas valakihez férhez menni, akivel már akkor nem érzem a szerelmet, mielőtt a felesége lennék? Csöndes és nyugodt volt a kapcsolatunk, vagy legalábbis én annak véltem. Krég a maga módján jó fiú volt, de nem tartozott igazán hozzám. Holott én sokáig, túlságosan is sokáig, abban a hiszemben éltem, hogy nagyon mélyen kötődünk egymáshoz. Elhalkult a hangja, fáradtan folytatta. Ez a felismerés óriási megrázkodtatás volt számomra. Richard látszólag nyugodtan hallgatta, de belül egyre fokozódott az idegessége. Történt valami, vagy... Shirley félbehagyott mondatból is megértette, mire gondol. Valójában nem akkor történt, csak én akkor tettem fel magamnak a kérdést. Miféle szerelem az amelyben az egyik félnek olyan mértékű szabadságra van szüksége, mint amelyet Krég akar magának. És a szerelem, akkor abból én nem kérek. Én, én nem tudok féllánggal szeretni. Ezt az érzést nem tudom félváról könnyedén venni, pislogott gyámoltalanul. De Krég nem így volt ezzel. Az evező csapások ismét lelassultak. Amiről most beszélsz, ha jók a megérzéseim, Egyetlen szóval összefoglalható. Nők. Sörli arcát enyhe el a szavaira. Akkor már jó néhány éve az intézetben dolgoztunk mindketten. Én egy továbbképzésen vettem részt az egyetemen, ez a szabadidőm jelentős részét felemésztette. Az utolsó vizsgáim maradtak már csupán. Elismerem. Munka mellett és a vizsgákra való felkészülés mellett nem töltöttem vele annyi időt, mint régen de számomra ez nem mentség Krégnek, aki ez idő alatt közös kolléga nőinkkel járt szórakozni, a csodába is. Elkeseredetten csapott a csónak oldalára, mert nem rejtőzhetett el a férfi kutató tekintete elől. Tényleg rossz ötlet volt ez a csónakázás, és valóban nem kellett volna belebonyolódnom ebbe a nevetséges istóriába. Pillanatok alatt kicsúszott a lába alól a talaj. Ne! Richard nem törődött most azzal, hogy felborulhatnak. Átnyúlt hozzá, hogy legalább a kezét foghassa. – Semmi baj, semmi, nyugodj meg! – Felborulunk! – dadogta ő nyugtalan riadsággal. – Nem baj. A bátorító mosoly jól esett neki, és a gyöngét szorítás is. – Butaság volt elkezdenem! – húzta el a száját panaszosan. – Túl akartál lenni rajta, ez érthető! – Richard óvatosan visszaereszkedett a helyére, de most már hagyd abba. Shirley bepárásodott tekintettel nézett rá. Amit tettem, azért sokan megvetettek. Azt akarom, hogy legalább te tudd az igazságot. Nem mentél el az esküvőre? Na és, dorgálta ő szeretettel. De elmentem, motyogta sörli égő arccal. Richardot kiverte a víz a válaszra. – És botrány csaptál? – Nem – sértődötten húzódott a csónakórrába. – Legalábbis nem állt szándékomban. Az esküvő előtti veszekedésünkkor mindent krék fejére olvastam, hogy mennyire fáj, amit tesz, mennyire tisztességtelennek érzem, hogy másokkal jár szórakozni, amíg én tanulok. Most már fogalmam sincs arról, hogyan tudott meggyőzni, hogy ez nem akkora tragédia, amekkorát én csinálok belőle. Arról beszélt, hogy nem sajátíthatom ki teljesen, neki szüksége van a szabadságra, de ettől még én vagyok a legfontosabb a számára. Fáradt mozdulattal simította hátra a haját. Az esküvőnkig hátra lévő napokat átvirrasztottam. Tisztába kellett jönnöm magammal. Már egyáltalán nem voltam benne biztos, hogy akarom ezt a házasságot. De fogalmam sem volt, mit tehetnék. Nem bosszú volt, és csak reménykedni merek, hogy te hiszel nekem. De valóban a templomban, az oltár előtt jutottam el az ágyötrődött éjszakákon át oda, hogy igenis megtehetem. Mit? Richard sápattan hallgatta. Úgy kell értenem, hogy ott álltál mennyasszonyi ruhában az oltár előtt, oldaladon krég, mögötte a nép. Shirley védtelenül tekintett rá. Igen, úgy kell értened, válaszolt halkan. Amikor a szertartást végző pap megkérdezte, akarom-e réget férjemül?”, a napnál is világosabbá vált számomra, hogy nem. Hallgattam. Mögöttem pedig dermetté fagyott a templom levegője. Azt kérdeztem magamtól, nem léphetek vissza, mert már mindenkit meghívtak, mindenki itt van, és ezer előkészület történt. De hát az én életemről volt szó, nem az övékről. Ökölbe a keze. Amikor végre megszólaltam, és a nem várt választ mondtam ki, gondolhatod, mi történt. Talán elég, ha annyit elmesélek, hogy pillanatok alatt felbojdult a templom. Krég szülei minden esetre elérkezettnek látták az időt végre, hogy alaposan beolvassanak nekem. Krég és a tiszteletes úr rángatták előket előlem. Égő arcára szorította a kezét. Minden esetre ma sem megyek a Lake Shore Drive felhőkarcolói felé, ha tehetem elkerülöm a tájékát is. – Krég miatt? – Nem. Furcsa mód, ő volt az egyetlen, aki nem akarta, hogy eltűnjek a föld színéről. Néhány nappal a meg nem történt esküvő után felkeresett. – Ó, oh, kíváncsivá tettél. Richard feszülten figyelt. Azon a bizonyos esküvő előtti veszekedésünkön azt vágtam a fejéhez, hogy neki nem szabadna a házasságot választania, nem csupán velem nem, hanem mással sem. Mert aki ennyire görcsösen félti a saját önállóságát, aki ennyire kétségbe esetten szabad akar maradni a legnagyobb szerelemben is, annak nem érdemes összekötni az életét senkivel sem. Belátta, hogy igazad volt? Richard őszintén elcsodálkozott. Nem. Ahhoz el kellett telnie körülbelül kilenc hónapnak, hogy belássa. Sörli a tőle telhető legfesztelenebb hangon folytatta. Csupán annyit ismert el, hogy nekünk kettőnknek hiba lett volna összeházasodnunk, ha én képtelen vagyok elfogadni az ő másságát. Meglepően hamar feleségül vett valaki mást, és körülbelül egy év elteltével megkeresett, menekülve egy haldokló házasságból. Elcsuklott a hangja. A távolba nézett, most nem tudta leplezni a fájdalmát. Akkor és ott elismerte, hogy igazam volt, fejezte betonpán. Még ma is megvisel az emlékezés. A barna szempár melegen simogatta. Nagyon szeretted? Összerezzent a kérdéstől. Ez az a kérdés, amit nem lett volna szabad feltenned. A tekintete nyílt volt és tiszta, amikor ránézett. Igen, természetesen szerettem, másképp nem akartam volna vele leélni az életemet. De ő nem tartozott igazán hozzám, mert nem akart hozzám tartozni. Az ember néha rájön, hogy az, akit szeret, nem méltó a szerelmére. Hát, ez fájt nagyon, Richard. Összekulcsolta a kezét, hallgatott egy kicsit. Már túl vagyok rajta, válaszolt egy ki nem mondott kérdésre. Nincsenek átkesergett éjszakáim miatta, nem szeretem őt. Csupán úgy érzek iránta, mint egy valaha volt barát iránt. És van bennem némi sajnálat is, ezt be kell ismernem. Sajnálom, mert nem képes felülemelkedni a saját korlátain, és nem tudja, nem is sejti, mit veszít. Nem velem, tiltakozott rögtön, ahogy az utolsó mondatára Richard megemelte a fejét. Egy kapcsolatban bárki mással. Aki még hajlandó volna küzdeni érte, sohasem fogja megismerni, milyen csodálatos az a szerelem, amely nem két ember örökös harcából áll, vagy egyikük keserű küszködéséből. Ami a leginkább nehéz volt, az a botrány, ami kerekedett belőle. Krék családja gondoskodott róla, hogy egész Csikágó szerte erről csámcsogjanak az emberek. Úgy éreztem magam, mintha botránylapok címlapján szerepelnék csüggetten hajolt előre. Most nagyon feszültnek és szomorúnak tűnt. Lehetetlenné vált a helyzetem az intézetben. Krék továbbra is ott dolgozott, a kolléganőink sem változtak. Nem hiszem, hogy esetel nem kellene, milyen az, amikor összesúgnak mögötted, rajtad mulatt téged gúnyol mindenki. Az utolsó csepp az volt a pohárban, amikor a csoportomban is elkezdtek áskálódni ellenem. A szeme ismét könyvben úszott. A fiúk szerettek és tiszteltek. Sohasem beszéltem velük a magánéletemről, de valakik megtették ezt helyettem. Ugye sejtett, hogy nem az igazság hangzott el akkor? Volt néhány nehezen kezelhető srác köztük, akiket néhány hete irányzottak hozzánk. Sokat bajlódtam velük. Számukra én csak egy fiatal tanárnő voltam. Ők nem ragaszkodtak hozzám, inkább az ellenségüknek tekintettek, hiszen a csoportban, az intézetben nem élhették a szabad életüket, mint addig. Ennek legfőbb akadálya pedig én voltam számukra. Nos, őket nem volt nehéz ellenem fordítani. Elkezdődtek a célozgatások, a szemtelenkedések, a kérdéseim, az utasításaim, semmi bevétele. Tudom, csak néhányan tették ezt, de felbojdult a csoport élete. Tehetetlen voltam. Egyik este sírva jöttem ki tőlük. Tudtam, hogy kész, vége, ennyi volt. Ma is szégyellem, hogy cserben hagytam azokat, akik szerettek és számítottak rám, de nem bírtam tovább. Bedobtam a törölközőt. csend lett, amely körülvette őket. Richard gondolatai csapongtak. E percben egy múltbéli dráma emlékei kavarogtak körülöttük, amelyet még nem lepett be annyira az időpora, hogy ne fájjon, ne sajogjon. Nem volt krékben és a főnöködben annyi tisztesség, hogy kiálljanak, érted? Nem is várt választ. Sörli tekintete önmagáért árulkodott. Nem is próbáltak visszatartani? kérdezte hitetlenkedve. Miért akartak volna? A munkám ellen nem lehetett kifogásuk, el nem küldhettek, de a felmondásom nagyszerű alkalom volt, hogy megszabaduljanak valakitől, akiről zavaros plegykák kerintek a városban. Nem lehet, hogy ezt csak gondolod? Richard a világért sem akarta megsérteni. Fél évig nem találtam munkát, Richard. fakadt ki a nő fáradtan. Először nagy naivan arra gondoltam, taníthatok másút. De vagy hely nem akadt, vagy azzal a gúnyos tekintettel utasítottak el, hogy már tudnak rólam. Megtörölt a szemét. Végül kaptam munkát, és a sors iróniája, hogy házassági szertartásokat kell felejthetetlenné tennem olyan fiataloknak, akik össze akarják kötni az életüket. És nagyszerűen végzed a munkádat, mosolygott rá elismerően a férfi, ő azonban most nem tudott mihez kezdeni a bókkal. Van munkám, de kísért a múlt. Az életem volt a tanítás, a fiúkkal való törődés. Igaz, itt is emberekkel kell foglalkoznom, de ez más, egészen más. Szomorúság bujkált a hangjában. Visszavágyódsz, mondta ki helyett a fiatal hadnagy gyöngéden. Fátyolossá vált a tekintete. Vissza. Miért nem próbálod meg újra? Két év alatt sok minden megváltozhatott odabent. A fiúk ma is rajonganak érted. Nem gondoltál még rá? Richard egészen felvillanyozódott az ötlettől. Már megfordult a fejemben. Shirley megvonta a vállát, de korán sem volt képes ilyen könnyedén túllépni ezen a kérdésen. Túlságosan nagy pofon volna, ha visszautasítanának. Sohasem kedveltem a hosszú búcsúszkodásokat, de tőled mindig nehezemre esik válni. Richard gyöngéden megsimogatta az arcát. A teraszon álltak, alig néhány méternyire a tölgyfajtótól. Pedig még válaszolnod kell a kérdésemre, mielőtt elmész. Sörli a kezébe kapaszkodott. Tudnom kell, mit gondolsz rólam a történtek után. Éreztem, hogy nem engedsz el -e nélkül a kérdés nélkül, mosolyodott elő. Ne érts félre, sörli arconásai szigorúvá váltak. Az igazat szeretném hallani, azt, ami a délután során benned felhalmozódott. Ismerhetsz, nem fogok hazudni. Tapintatból sem. Egy pillanatra feszültséggel telt meg körülöttük a levegő. Leginkább az zavart, hogy csónakban ültünk. Néhányszor nagyon erős volt bennem a vágy, hogy megülejelek. Ha már szavakkal nem tudlak megvigasztalni, legalább magamhoz szoríthattalak volna. Richard suta félszeg mosolya elárulta, hogy halálosan komolyan beszél. És hát, hát igen. Közben legalább ugyanilyen gyakorisággal tört rám az az érzés, amit féltékenységnek neveznek. Ezt utólag nevetségesnek tartom önmagamra nézve, de hát őszinteséget követeltél. Nem követeltem semmit. Háborgott ő, felkapva a fejét. Láttad volna csak az arcodat? Hajolt le hozzá a férfi, hogy megcsókolja. Ahogy hallgattalak, úgy össze-vissza az érzéseim. Ha nem mered vállalni önmagad, akkor most krék felesége lennél, és egészen biztosan nem állnál itt velem szemben, és én nem érezhetném, milyen forró a szád. Tartott egy kis szünetet a beszédben. Már csak azért is örülnöm kellene. De itt és most nem az én örömömre vagy kíváncsi. Lehet, hogy meglep, de büszke vagyok rád. Ne néz ilyen hatalmas szemekkel rám. Igenis büszke. Kevesen vannak, akik ezt megmerték volna tenni. Minden elismerésem a tiéd. Két keze a lány vékony derekára simult. Persze, gondolhatod most, hogy elfogult vagyok. Igen, ez így van, és a véleményalkotásban én már sohasem tudom függetleníteni magam attól, hogy szerelmes vagyok beléd. De akkor is, százszor is, ezerszer is nem hibáztál. A hibát akkor követted volna el, ha feleségül még krékhez. Mert akkor mi ketten nem találkoztunk volna? Hangzott a bizonytalan kérdés. Nem. Ingatta ő a fejét szomorúan, ahogy átvillant a fején a gondolat. Mert akkor ma te lennél az, aki elhagyott volna abban a haldokló házasságban.